Различаване. Шеста учебна година, 10 десета лекция на младежки околотенглас държана от учителя в София на 28 ноември 1926 година. Чете Йордан Стоянов. Тема Происход на разнообразието в природата. Да излезе един и да напише четири реда нещо хубаво от него или от други. Брат Къйшев е написал следното. Между приятели не се гледа кой има право, а кой може да отстъпи. Сега то изречение съдържа ли само една основна идея или две такива. Ако човек отстъпва при доброто, добре. Но ако човек отстъпва при злото, той правило въжи само за светии. Само светията може да го изпълни. Защото само той може да отстъпи. Да отстъпи може само този, който никога не отстъпва. А този, който отстъпва постоянно, това не е жертва. Някой от вас да искаже най-силното изречение, което той има, което той по някой път употребява като чук. Олга казва следното. Огледалството на учителя е много страшно. Това правило е пак за СТИ. Някой да излезе да напише най-меката дума на своя речник. Тема най-красивата критика. Той, което вие знаете от науката, служете се с него като със средство. Направете за 10 дена следното упражнение, след като се пробудите. След като се пробудите, ще отбележите каква мисъл имате в ума си. След това отбележете какво е състоянието ви. Весел ли сте или тъжен, радостен или скръбен. Отбележете часа, в който се пробуждате. Първият сън, като заспите и се пробудите, ще отбележите какво е вашето състояние. Отбележете какво е времето. Отбележете след това на улицата, в която живеете, имало ли е шум. Отбележете лаянето на кучетата, пението на петлите и пението на хората. Ако има такова, отбележете го. За 10 дена направете тези наблюдения и да отгадаете на какво се дължи дадено състояние. Дали може да намерите връзка на дадено състояние с предишния ден или с живота ви от преди една седмица и прочие. Съня, който сънувате, е като разяснение на дадено състояние. Затова отбелязвайте и съня, който сте имали преди пробуждането. Вие не сте правили наблюдение на какво се дължат мрачните настроения. Мрачните настроения се предават от човек на човек. Няма по-лошо нещо от това, когато хора спят в една стая, на които мислите и желанията са в дисонанс. Човек, когато спи, излиза от тялото си. И за това други трябва да го пазят. Ако човек се моли да го пазят, от невидимия свят ще изпратя да го пазят. И тога ще има добро състояние сутрин, а в обратен случай ще му липсва нещо, защото нещо е взето от вас. Всеки човек трябва да изпълни това, което е обещал. Изпълнявате ли това, което сте обещали? Животът ви ще се развива правилно. Първото нещо. Лошите състояния на човека всякога идват от неизпълнение на задълженията, които ви се дават в съзнанието. За да можете да си помагате, трябва да имате една вяра, която не се колебае. За пример, има известни състояния. Отчаяние. Кога се ражда отчаянието? При какви условия? Отговарят, при изгубване смисъла на живота се раждат най-големи противоречия. Търговецът като изгуби парите си, има шанс да се отчае. При известни загуби човек се отчаива. Ако може да изясните правилно един психологически факт, например отчаянието, той веднага ще изчезне. В света съществува една вътрешна възможност. Никое отчаяние в света не е пълно. Щом отчаянието е пълно, човек ще изгуби съзнание. Щом се се отчаял, самото отчаяние има една възможност да се излезе от това положение. Все има една надежда. И ако тази малка надежда, тази мисъл се е проектирала и се е предала някому, че той е тръгнал на път, и тогава с двамата, като се срещнат, и той ще му помогне. Той, като види, че на другия трубата е пълна, отчаянието му ще изчезне. На какво се дължи едно мрачно настроение на човек? Когато срещнете някого, който е по-способен от вас и не го обичате, това ще породи у вас едно мрачно настроение. Щом го обичате, ще породи едно приятно настроение. Всеки ден поставяйте вашите състояния на една красива критика. Някой път обесърчението не е ваше. Също така можете да преживеете един момент на очарование, което не е ваше, а на някой друг. Радвате се без да знаете защо. От 10 обесърчения да можете да извадите една пропорция. Колко са ваши. Младите хора се обесърчават повече, но и повече се У Остарите е обратно. В опита за десете дена да видите какво е отношението между вашите мрачни настроения и вашите добри настроения, ще определите точно времето, часа и минутата на дадено състояние. По този начин някой от вас ще се домогна до един основен закон – който регулира настроенията и състоянията на човека. За да регулира човек неприятните настроения, най-първо не трябва да еде много късно и не трябва да еде храна, която му не е по вкуса. Човек трябва да еде най-малко 3-4 часа преди лягане и когато си ляга да спи, да не ляга с мрачни впечатления от през деня. Когато човек не обръща внимание на анормалните състояния, те се превръщат в болезнени. Голямата чувствителност е добро условие за лошите настроения. За това човек трябва да работи над себе си, да контролира чувствителността си, да може да се изолира от лошите влияния. Трябва да се учите на съзерцание. При съзерцанието ще виждате всичко за добро. На всичко ще намерите красивата страна. Така ще съзерцавате красотата и хармонията в света, които стоят зад привидното противоречие. При съзерцанието човек се учи да вижда красивото в живота. Каквото и да правят хората в този свят, всичко е за добро. Така ще гледате през съзерцанието. А като слезете при хората, ще гледате даден факт, какъв е, дали е добър или е лош. Но в края на краищата всичко е за добро. При съзерцанието ще гледате тялото да е в право положение. Може да седнете на земята, а не прави. Някой пита, но по кой начин съзерцаваме? Като започнете да съзерцавате, ще ви дойдат обезпокоителни мисли. В съзерцанието изгряват нови идеи, но тогава не се занимавайте с тях. Кажете им да почакат. Зад всяка мисъл и желание има едно разумно същество и те знаят да чакат, докато им кажете. Всички стремежи на душата са изпълними, но за всеки си има време. Така казвам, скърбите ще дойдат. Те не са само една необходимост, но и една възможност. В тази стадия на еволюцията всички ще минете през страданията някои повече, други по-малко, но всички ще минете. При опита, при един хармоничен случай, ще имате пет добри настроения и пет лоши. След като се събуди човек и стане да прочете нещо хубаво и да съзерцава. Ще бъдете верни на обещанието, което имате и в себе си. Това е най-добрият метод, за самовъзпитание.